«Я наказую Львовичу. Терміново передаю Київ. Через дві години нарада усіх силовиків. У мене, зрозуміло?» Львович похмуро киває. «Мені стає холодно». Стюарт, помітивши мою блідість, відразу приносить теплий плед, пропонує віскі. Вперше за довгі роки відчуття холоду виявляється некомфортним, навіть гнітючим. Холод накопичується у тілі, як електрика в акумуляторі під час підзарядки. Особливо гостро холод відчувається на кінчиках пальців ніг та рук, у вухах та носі. Лише серцю гаряче. Серце ніби горить у грудях. У серця температура. Інша температура. Температура тіла покотилася донизу, а серця – догори. Я беру склянку-тамблер з віскі. Виймаю з неї пальцями три кубики льоду та кидаю собі під ноги. Віскі повільно стікає вниз у тіло. Стравохід, шлунок, зупинка. Віскі здається мені позбавленим смаку, безалкогольним. На язиці дивний смак, ніби я випив олії. Підкликаю жестом стюарда. Яка температура за бортом? «П'ятдесят вісім нижче нуля», – відповідає він. Температура за бортом повністю співпадає з моїм самовідчуттям. «А ілюмінатори усі закриті?» – вже роздратовано запитую я. Звичайно, – карбує він, але не помітивши у моїх очах довіру до своїх слів, жваво проходиться салоном літака, перевіряючи пильним поглядом кожний ілюмінатор. Знову підходить – я перевірив, усі закриті. Я двічі киваю. Спочатку стверджувально, мовляв, зрозумів, потім можеш йти. Він відходить від мене на кілька метрів. Мій погляд занурюється у погаслий екран телевізора. Це звідти дме, це синій екран заморозив мене, але що робити? Що з ним можна зробити? Його можна було вимкнути, що вже і зробив Львович. До речі, де він? «Микола Львовича сюди!» Мій тремтячий голос знову приводить Стюарда у рух. Він поспіхом іде до кабіни екіпажу. У літаку надиво тихо. Лише двигони рівномірно годуть у дикому холоді відкритого неба. Розділ 163. Кию. 15 травня 1992 року. Жори Степанович викликав мене сюди ні світ, ні зоря. «Бери паспорт, трудову та йти сюди», – торохтів він по телефону. «Куди сюди?» – спросоння поцікавився я. «Я зустріну тебе біля будинку офіцерів через 20 хвилин». «Через 25», – запротестував я. А краще через півгодини, коротше о восьмій. Чорт з тобою, о восьмій то о восьмій. І от я стою біля входу до будинку офіцерів. Вже чверть на дев'яту, а мого сивого комсомольця ніде не видно. Середина травня. В цьому році видалася холодною. Очі сверблять від вологого зимного вітру. Руки стискаються у кулаки в кишенях Дутої куртки, також від холоду. Взагалі-то, у душі я сподіваюся, що ця зустріч мені щось принесе. Все ж таки трудову та паспорт так собі ніхто не просить принести. Так що пахне роботою. А що таке робота у жореному розумінні, я вже усвідомив. І така робота мене влаштовує. Тому що для нього головне не те, що і як я робитиму а те, що мені можна довіряти, і я схоплюю все на люту. «Вибач», – лунає за моєю спиною його голос. Обертаюся. Гладенько поголений, свіженький, із запахом одеколону та зубного еліксеру. «Давно чекаєш?» «З восьмої?» «Чудово! Пішли!» І він веде мене провулку мимо гармат, що прикрашають будинок офіцерів. Повертаємо праворуч, заходимо у під'їзд Сталінки. Маленький тісний ліфт піднімає нас на шостий поверх. Обшарпані подвійні двері, з обох боків яких прищиками наліплені дзвінки. Типова комунальна квартира. Жура Степанович ігнорує десяток дзвінків і просто стукає у двері кулаком. Два рази. Половина дверей відкривається. І я розумію, що двері – це камуфляж. Тому що за дверима пахне огірковим лосьйоном, свіжою фарбою та паркетним лаком. Тут нещодавно був ремонт. Дівчина в облягаючих джинсах, у модній коротенькій кофтині та з коротенькою хлопчачою стрижкою веде нас білим коридором. Відчиняє двері до затишного кабінету. Ми сідаємо за полірований стіл. Запитує, «Чаю? Кави?» «Кави?» – видихаю я «Мінералка є?» – запитує Жора Степанович «Є» Вона виходить А я дивлюся на два портрети, що прикрашають білу стіну Тарас Шевченко та президент Кравчук Поет, який мріяв про вільну Україну Та політик, який став обличчям цієї країни у голові виникають якісь дивні паралелі, чи навіть антипаралелі. Обшарпані двері з великою кількістю дзвінків, камуфляжний фасад, що приховує за собою наслідки євроремонту. Це конспірація, зрозуміло. Але чому всередині конспіративної квартири висять правильні, номенклатурні та співзвучні істеблішменту портрети? Що це? Друга влада? Чи її таємні механізми? Ти чого розхвилювався? Я? Ти, ти! Я замислююся. Прислуховуюся до температури своїх думок, до їхнього ритму. Ні, все ніби спокійно у мене всередині, та й у моїй голові ніякої паніки. Запитання з'являються, і це зрозуміло. Але чого хвилюватися? Ваша кава? Дівчина ставить переді мною горнятко-наблюдечко. Жора перехоплює в неї склянку з мінералкою. Тепер наша мовчанка цілком виправдана. Кава занадто міцна і не досить солодка, але ж не кликати її сюди знову. О, ви швидше за мене! Весело кидає на ходу чоловіку в довгому чорному пальті. За ним знову з'являється дівчина у джинсах і кофті. Він скидає пальто, шарф та пижикову шапку на її простягнуті руки та сідається до нас за стіл. «Обличчя заготовка. Без виразу, без посмішки, але з готовністю миттєво приймати рішення. Десь я його бачив, але де?» «Ну от», – звертається він до Жори Степановича, – «все за планом. Ремонт відмінний». Орхтехніку привезуть завтра. Можемо починати!» Жора Степанович дістає з кишені піджака портмоне, виймає звідти паспорт та простягає власникові кабінету. Потім переводить погляд на мене. Я розумію, чого він чекає. Викладає на стіл свій паспорт і трудову. Власник кабінету крутить у руках мою трудову. Потім простягає її мені назад – Відділу кадрів у нас поки що немає, так що потім запишемо. Зарплатня 300 баксів на місяць у конверті та 20 за відомістю. Згоден? Я киваю. Робочий день з 10 до 5, іноді на виїзді, іноді у вихідні. Згоден? Так. Завтра будуть готові візитівки. Піп запишемо за паспортом, телефон лише службовий. Зрозуміло? «Зрозуміло», – відповідаю я, і нарешті пригадую, де я бачив його обличчя. Це ж один із тих відвідувачів, яких ми обслуговували вночі з Юльком та Славком, зовсім нещодавно, саме перед продажем клубу-ресторану. Так, це один із них. «Тоді на сьогодні вільний, завтра у костюмі та з кроваткою на десяту бути тут». Віра покаже кабінет. Він махнув рукою собі за спину. «Ага», – зрозумів я, – Значить її звати Віра. З шостого поверху я спускаюся пішки мимо страшних обшарпаних дверей, на яких теж висить безліч дверних дзвінків. Цікаво, розмірковую я, це справжні комуналки чи такі ж самі, як ця, що на горі? На дворі крапотить дощ. На годиннику лише 9 ранку. Я заходжу в кулінарію, що навпроти будинку офіцерів, Замовляю чай і котлету без хліба. І думаю, вірніше, намагаюся зрозуміти, ким це вони прийняли мене на роботу. Оклад зрозумілий, робочий день визначений. А що треба робити, не сказали. Смішно. Але нічого страшного. Завтра скажуть. Лише зрозуміло, що робота не буде брудною, коли вже на неї потрібно приходити у костюмі та краватці. До речі, потрібно придбати краватку. Розділ 164 Київ, листопад 2004 року, неділя Протягом останнього тижня Жанна з'являлася у нас лише двічі, але й Світлана кудись зникала кілька разів та поверталася досить пізно, близько одинадцятої. Та я не допікав її розпитами, вона все ще не прийшла до тями. На трьомо я час від часу бачив то полароїдні портретики наших немовлят, то їхні кучерики у маленьких прозорих пакетах, то пластмасові браслетики, на яких імена Олег і Віра, написані латиною, виглядали по-особливому сумно. Світлана вставала зазвичай близько десятої. До того часу у вихідні я спокійно господарював у квартирі, робив собі сніданок, варив каву. Життя продовжувало наспівувати нам якусь меланхолійну мелодію, а ми її чули та слухали. Окремо. Можливо, у кожного з нас була своя мелодія, але обидві вони не вирізнялися веселістю та заповзятістю. Вони обидві читалися на наших обличчях. Я читав її на Світланиному обличчі, а вона, мабуть, на моєму. Я звик до диванчика у своєму кабінеті. Мені подобалося отикатися обличчям у стінку, на якій висів угорський килим, і на якому була зображена книжкова шафа зі старовинними товстезними книгами. Було щось потішно у цих двох протилежних стінах мого кабінету, Ніби книги з книжкової шафи дивилися на груповий портрет своїх попередниць, що стояли на полицях книжкової шафи. А можливо, вони думали, що там, на протилежній стіні, висить величезне дзеркало, у якому вони відбиваються. Дитячі, трішки бешкетливі фантазії, іноді освіжали мою голову, мою уяву. Якось я навіть зробив спробу перевірити – Скільки книжок у своїй бібліотеці я справді прочитав? На п'ятьох полицях я ледве не рахував шість. З них чотири я прочитав ще двадцять років тому. Ні, я вважав себе начитаним. Я купував товсті журнали, і російські, і наші, сідав у туалеті чи на кухні, та жадібно перегортував їх. Та лише оповідання мені вдавалося дочитувати до кінця – Довга проза налаштовувала мене на сумний настрій. Та й уся ця проза була просякнута таким песимізмом, що в мене з'являлося бажання знайти того чи іншого актора та дати йому трохи грошей, щоб він хоч раз у житті поглянув на навколишній світ життєрадісно. А за вікном падав сніг. Перший сніг у цьому році. Добре, що він пішов у неділю». Неділя вже сама по собі є святковим та радісним днем. А тут ще й лапатий сніг, що падав донизу суспільною стіною мимо вікон мого тринадцятого поверху. На годиннику дев'ять сорок п'ять. Світлана ще спить, але от-от вона розплющить очі. І я, дивлячись на сніг через вікно кухні, думаю про неї. Повертаюся до плити, готую для неї каву. Я дуже хочу, щоб цей день Розпочався для неї Набагато радісніше, ніж попередні Я хочу, щоб вона посміхнулася Нехай листопад Осінній місяць Та однаково за вікном сніг А якщо лежить сніг Значить зима Зміна часу Зміна сезону Наші діти померли восени А зараз зима Виходить що якийсь час вже минув. Можливо, зима відверне Світлане на увагу від усіх подій та поверне мені мою дружину. Я наливаю каву в тонкий майсинський фарфор, ставлю горнятку з блюдечком на піднос. Туди ж ставлю маленький молочник. Каву вона п'є без цукру. Доброго ранку! Кажу я у прочиненні двері спальні Вона лежить, дивлячись у стелю Але після моїх слів підводить голову та посміхається Але її посмішка не така, як раніше Одначе це ж таки посмішка Сумна, втомлена, тиха, як дитячий шепіт «Їсти будеш?» Вона заперечливо хитає головою «Я сходжу за газетами та відразу повернуся», – кажу я. Вона не заперечує. На вулиці приємний морозець. Клята осінь вже позаду. Я вийшов без шапки. Сніжинки колють мене своїм холодом, сідаючи на ніс на коротку стрижку. Щоб купити газети, потрібно перейти на іншу сторону бульвару. Машин на диво мало. Та взагалі нічого дивного. Неділя. Усі газети у кіоску вчорашні, суботні. Недільних газет у нас поки що не видають. Адже вчора я не читав газет і беру все, що є, і озираюся по сторонах, роздивляючись крізь святково-весільну вуаль снігу у знайомій околиці. Мій погляд зупиняється на вітрині кафе. Я туди ніколи не заходив, та й не зайшов би у будь-який нормальний день. Дуже вже якесь це кафе буденне та... Не чепурне на вигляд. Але сьогодні в мене інший настрій. Сьогодні я пробачу цьому закладу все, крім поганої кави. Кафе виправдовує мінімальні сподівання. Каву мені готує огрядна жінка у смішному старомодному фартушку. Кава чудова, міцна. Я сиджу тут з самотою та переглядаю газети. Голова президентської адміністрації сказав те, сказав все. На моєму обличчі з'являється втішна посмішка. «Він вам і не таке скаже», – міркую я. Перегортаю далі політичні сторінки, перегортаю новини економіки, перегортаю кримінал та дістаюся до спорту. Тут цікавіше. Спортивні новини передбачити важче. «Ну і кого там?» Від Дубаси вчора Кличко старший. Якого когось німця? Так йому і треба. Нехай не наривається на найкращий кулак України. А Динамо Київ як? Знову нічия? Ну і добре. Ще кави. Прошу я барменшу. І вона привітно киває. А в нас тістечка свіжі, пропонує вона. Вчорашні? Перепитую. Ну так... Увечері привезли. Дякую, не треба. За п'ятнадцять хвилин я опорався з газетами. А власне, я й не знаю, що хотів них знайти. І якщо в мене хто-небудь запитав, що нового я в них дізнався, то я навряд би чи відповів. Зате з'явилося відчуття виконаного обов'язку, вірніше, потамованого бажання. «Валя дзвонила», – жвавим голосом повідомляє мені Світлана – Щойно я заходжу до квартири. Вона у теплому зеленому халаті та у вірменських капцях на босоногу. Мені здається, що я ще не бачив на ній цих капців. Які у них новини? Я знімаю сінню куртку та вішу на гачок вішалки. Усе гаразд. Вони дівчинку назвали Лізою. Вона важить вже майже 5 кілограмів. А коли народилася, то важила 4,2 кілограмів. І ще телефонував твій старий друг з кавказьким прізвищем. Не пам'ятаю, як його. «Гусейнов?» «Так, він». Питав адресу, я йому дала. Він просив дозволу заїхати увечері на хвилинку. «А що йому треба?» «Адже це твій друг, а не мій. Я не можу запитувати у твоїх друзів, що їм від тебе треба». Зауваження було справедливим. Я навіть не міг собі уявити причини, через яку мене став би розшукувати Гусейнов. Ну, помирилися перед моїм відльотом. У тому розумінні, що я його пробачив. Але ні про що особливе не домовлялися. Він ще про щось запитував. Він сказав, що добре нас розуміє. Якимось дивним голосом ніби усе знає. Ого, закрив я цю тему. А що розповідала Валя про Дмитра? Казала, що допомагає, що ліску у колясці вулицями возить. Зовсім змінився. Вона також просила перевести гроші на їхній рахунок. Сказала, що в них залишилося лише п'ять тисяч франків. «А у нас скільки залишилося?» запитав я, дивлячись прямо у вічі Світлані. «У мене тисяч із двадцять доларів». «У тебе не знаю». «У мене менше», – відповів я. «Я розмовляв із Дмитром у Швейцарії». Попередив, що незабаром їм доведеться повертатися до Києва. «І що він?» «Не зрадів». Світлана задумливо похитала головою та зітхнула. «Я могла б тут Валі іноді допомагати», – промовила вона. Увечері знизу несподівано подзвонив консьєрж. Сказав, що для мене привезли якусь велику коробку, і вантажники питають дозволу її підняти. Нехай піднімають. Нічого не зрозумів я. Я не чекав жодних посилок, але за кілька хвилин усе стане зрозумілим. І справді, через кілька хвилин у двері постукали. Вантажників було четверо. Молоді міцні хлопці. Поруч на підлозі стояв величезний запечатаний холодильник. Сергій Павлович Бунін уточнив один із хлопців, зазираючи у розкритий блокнот. «Так. А де у вас кухня?» Я все ще не розуміючи, що відбувається, вказав їм напрямок прямо коридором та ліворуч. Вони навіть у чотирьох з помітною важкістю піднесли холодильник та понесли його за вказаним маршрутом. Я пішов слідом. Вантажники поставили запакований холодильник посередині кухні та здивовано вирячились на наш холодильник. «То ви вже маєте один?» – вирвалося в одного з хлопців. «Так», – підтвердив я. «А ось цей я показав на холодильник, який вони принесли». Я не замовляв. «Адже ви, Сергій Павлович Бунін...» Старший вантажник ще раз зазирнув у блокнот. «Так. Тоді усе вірно. Куди будемо його ставити?» Я оглянув свою кухню віслючим поглядом. Витріщився на вільний кут праворуч від вікна. «Поставте його поки що туди», – оказав жестом. Вони зняли упаковку... Дружньо чотирьох підняли холодильник та встановили його на вказаному місці. Один з них відразу вімкнув холодильник у розетку. На верхній панелі новенького холодильника замиготіли зелені лампочки, які вказують температурний режим. «Розпишіться в отриманні», попросив один з вантажників, простягаючи зошити ручку. Я розписався. Вантажники пішли, а замість них на кухню зазирнула Світлана, а втупилася здивованим поглядом на обновку. «Бош!» – прочитала вона назву холодильника. Потім перевела погляд на наш холодильник. «А що, хіба Бож краще, ніж індезит?» «Взагалі-то краще», – я станов плачима. «Тільки я не розумію, звідки він тут узявся». Значить, ти його не купував?» – Світлана зупинила свій погляд на мені. «Ні, здається, ні. Але, можливо, мені потрібно піти до психіатра». «Можливо, що треба», – погодилася Світлана. «А можливо, це хабар?» – і на її обличчі заграла посмішка. «За що?» «Я не знаю, тобі видніше». Вона похитала головою, а потім підійшла до нового холодильника та потягнула на себе дверцята. Всередині загорілося світло, і я помітив, що там були якісь гортки, кульочки, навіть пляшки, що стояли на внутрішніх поличках дверцят та прикріплені до них широкими смужками клейкої стрічки. «Дуже цікаво», – промовив я, побачивши, що новий холодильник не був порожнім. Цієї миті у двері подзвонили Усе ще розмірковуючи з приводу цього сюрпризу Я відчинив двері і побачив на порозі усміхнене обличчя Гусейнова Здрастуй, дорогий Він зробив крок осередину та відразу обійняв мене Ти лише не турбуйся Я не хотів, щоб твоя дружина метушилася, накривала на стіл, розумієш? Дещо я вже починав розуміти. Виходить, що холодильник – твоїх рук справа. Не зовсім, – заперечив він. Моя справа – торгівля холодильниками. А це так собі подарунок для старого друга та закуска до коньяку. Адже я розумію, що тобі зараз не до гостей. Вираз його обличчя раптом став серйозним. Але в нас на Кавказі є звичай ніколи не залишати друга у біді. Покажи, яке місце ти вибрав для нього. Ми зайшли на кухню. Він критично поглянув на наш індезіт. Ну, цей ти вже можеш спокійно відвести до себе на дачу. У нас немає дачі. Якщо є холодильник для дачі, то буде й дача, заспокоїв він мене. «А твоя дружина вдома?» «Так. Ти їй скажи, щоб вона не турбувалася. До речі, в неї дуже чудовий голос по телефону». Ми сілися у вітальні. Світлана дістала ковбасу, сьомгу, сир, маслини і усе інше, що принесли вантажники разом з холодильником. Порізала, поставила на стіл. Коньяк наринкала, гусину відклеїв від внутрішніх дверцят власноруч. Сама Світлана не зуміла впоратися з цією клейкою стрічкою. Вона відмовилася сідати з нами за стіл. Випила стопку коньяку стоячи поруч з нами. Вона поскаржилася на головний біль та в тому і пішла у спальню. Мій настрій покращився, коли пляшка коньяку спорожніла. Гусейнов пішов на кухню та відклеїв від верцят холодильника ще одну. Цього разу коньяк закарпатський. О тебе ще буде багато дітей», – говорив він, наливаючи коньяк. «Не переживай, у чоловіка завжди більше шансів мати дітей, ніж у жінки. Закон природи». «Це закон Кавказу», – спробував пожартувати я. Гусейно не сприйняв мого жарту. «Ти знаєш, нас в батька було восьмеро». Від двох дружин, я бажаю тобі стільки ж поваги мати від дітей, скільки мав від нас наш батько. Я погодився, згадав про свою матір, про те, що лише один раз заїжджав до неї після повернення з Цюріха. Та й то лише на кілька хвилин. «Ти зрозумій, Сергію», – продовжував Гусейнов, – вислів «Діти наше майбутнє – це не жарт». У цьому зміст життя, щоб можна було усе, чого досягнеш, передати нащадкам. «Чого я можу досягти?» – подумки запитав я сам себе. Відповіді не знайшлося, і я потягся виделкою до тарілки з сирокопченою нарізаною ковбасою. Розділ 165. Київ. 3 січня. 2016 року. У цілковитій темряві з вимкненими сигнальними ліхтарями урядовий літак заходив на посадку. Я цього не знав. Я лише дивувався, чому під літаком не видніються вогні міста. Відповідь я отримав через п'ять хвилин. «Ми приземлилися у Гостомелі», – повідомив мені помітно зблідлий Львович. «Не турбуйтеся». Аеропорт оточений СБУ. Ситуація повинна бути під контролем. «Повинна чи є?» – перепитую я. «Мені все ще допікає холод?» «За бортом вже не може бути так холодно?» «Я вмить, я доповім», – Львович заткує у напрямку кабіни пілотів. Літак все ще котиться бетонкою, підстрибує на стиках плит. Повертає спочатку праворуч, а потім ліворуч, але в ілюмінаторах лише темрява. Порядочок, вдаряється в мою потилицю теплий голос Львовича. Вірніше не голос, а тепле дихання. Голос якраз у нього холодний, тремтячий, як руки в алкоголіка. Світло в на місці зустрічає. Чому паніка? Чому гостомель? Запитую я Після згадки про Світлова, принаймні до моєї голови, повертається тепло Запобіжні заходи, пояснює Львович Потрібно було переконатися у лояльності спецпідрозділів Річ у тому, що Казимир дав багатьом генералам безвідсоткові кредити Кредити на що? На життя? А що, хіба в них життя погане? Ні, вони ж звикли, брати, вони не вміють відмовлятися, відповідає Львович і важко зітхає А ти вмієш відмовлятися? Я вмію, впевнено киває Львович Наш кортеж складається з двох десятків однакових чорних мерседесів На всіх них замість номерних знаків блакитні три зуби на жовтому тлі у одній з машин їде Львович, у другій я зі Світловим. Кілька машин взагалі мчать порожніми, як дрезини попереду бронепоїзда на випадок міни. Він зібрав три мільйони підписів за імпічмент, похмуро доповідає Світлов. Коли він встиг? Адже він лише кілька годин тому оголосив поте один про всенародний імпічмент. Він уже два тижні збирав. А оголосив, коли набрав три мільйони, пояснює генерал Світлов Ми намагалися знайти ці підписи, та поки що безуспішно Якщо і знайдеш, що тоді з ними робити? Три мільйони людей не покараєш за те, що вони хочуть нового президента Вони нічого не хочуть Їм дають по 20 гривень за підпис Вони навіть не цікавляться, за що розписуються Єдине, що можна було б зробити, це знайти ці підписи та спалити їх. Довелося б йому знову витрачати два тижні та 60 мільйонів гривень. Принаймні, час виграли б. Невже це так серйозно? Я пильно дивлюся у вічі генералові. Він витримує погляд легко та жорстко. Мабуть, так воно і є насправді. А що він може ще зробити? Запитую я. Може подати до суду на уряд, може вимагати визнати країну банкрутом через несплату за електроенергію. Так це ж Нісенітниці. Нісенітниці. Але відповідні закони про відповідальність через несплату на будь-якому рівні парламент прийняв ще два роки тому. А що ж робити? Запитую я та чую у власному голосі цілковиту розгубленість «Подавати у відставку, чи що?» «Не можна», твердо заперечує Світлов «Головне – зробити несподіваний крок та перехопити ініціативу» «І хто ж буде перехоплювати цю ініціативу?» «Цікавлюся я, а в голові на фоні тепла, що поверталося до тіла» Розливається цілковита байдужість. Можливо, просто передати владу за станом здоров'я та за Конституцією прем'єр-міністрові чи навіть Львовичу. «Прем'єр-міністр вже продав вас», – шепоче Світлов. «Вже ліпше Миколі Львовичу. Та я не поспішав би, поспіх ознака слабкості». Почалось. Зараз Світлов буде мені розповідати, що і коли робити. Незважаючи на нібито цілковиту контрольованість своїх емоцій, я раптом відчуваю, як починає поколювати серце. Ось і згадав на свою голову за станом здоров'я. От стан здоров'я і виліз. «Вам не добре?» – занепокоєно запитує Світлов – зазираючи мені у обличчя, яке я нахилив до колін. «Серце!» – шепочу я. «Щось з ним не гаразд!» Він простягає мені капсулу зеленого кольору. «Візьміть!» Слідом за капсулою подає мені склянку негазованої мінеральної води. Серце заспокоюється. «А Майя не з вами прилетіла?» – цікавиться раптом генерал. Ні, вона завтра звичайним рейсом із Сімферополя. Світлов схвально киває. Ми трохи запізнюємося, раптом схоплюється він, поглянувши на годинник. Куди? Ви ж самі призначили на раду силовиків. Я не заперечую. Я лише втратив цікавість до плину часу. Чорні мерси довгою змією деруться нагору, на серець. Праворуч мигнула та залишилася позаду вивізка ресторану «Дубки». Розділ 166. Київ, 20 травня 1992 року. На моїй першій у житті візитівці написано «Громадський комітет сприяння приватному підприємництву Бунін Сергій Павлович» старший консультант-референт. Телефон-факс: 293 97 93. Симетричність розташування тексту викликає не меншу повагу, ніж моя посада. Хоча обов'язки мої прості та не такі, що стомлюють. Я перша ланка, вірніше, перше сито, через яке до нашого мідного тазу падають фрукти та ягоди, щоб у найближчому майбутньому перетворитися у потужне та в'язке варення, яке буде відбивати точку зору українського приватного підприємництва, що почало зароджуватися. Приватникам-початківцям ми пропонуємо за невеликі членські внески юридичну та іншу допомогу, у тому числі – Вирішення конфліктів та вибивання боргів. Чесно кажучи, я не знаю всіх наших можливостей, але відчуваю за нашим громадським комітетом конкретну силу. Жура Степанович теж тут, але в нього кабінет набагато кращий за мою білостінну комірчину та туся Карло, де всього місця лише для письмового стола та стільця для відвідувача. Взагалі-то мені це подобається. У мене виникає відчуття, що я лікар, який приймає пацієнтів. Адже кожний з відвідувачів розповідає мені про свої проблеми, а я слухаю, киваю та обіцяю посприяти. Потім відвідувач заповнює анкету та йде з нею до нашої неформальної каси, якою керує дівчинка-хлопчик Віра. З нею я вже познайомився ближче. Вона гостра, як скло. Вже першого разу я ледь не порізався. Запропонував їй піти зі мною на каву, бо конверт з авансом мені видали ще першого робочого дня. «Хлопчику», – відповіла вона, «я можу дати тобі адрес магазину, де потрібно одягтися, щоб потім зі мною вийти на люди. Інакше тобі самому буде незручно». «Це, звичайно, не відмова» але й не обіцянка радощів, спілкування і теплоти стосунків. Зараз 10 ранку. Поки що затишок. Хочу кави, але віра мені її не приготує. Можна зайти до приймальні і самому собі приготувати. Але зайвий раз там світитися не бажано. Особливо вранці, коли до головного шефа один за одним ідуть солідні відвідувачі. Двері відчиняються без попередження. До моєї єврокомірчини зазирає Жора Степанович. Ну як ти? Чудово! Так і має бути, якщо бажаєш досягти більшого, ніж те, на що реально здатний. До речі, починаючи з наступного тижня, ми вже не громадський комітет. А що? Асоціація приватних підприємців України. В'їжджаєш? Ні, зізнаюся я Георгію Степановичу Чується у коридорі голос головного шефа Швиденько до мене Телефонують з Кабміну Працюй, встигає сказати мені Жора Степанович Розвертаючись на 180 градусів Увечері, заходячи до рідної комуналки Я натикаюся у коридорі на кілька валіз та баулів Що загромадили двері до моєї кімнати а з кухні долинає гомін голосів голосніше, ніж завжди, дивно розмірковую я. Можливо, до когось із сусідів приїхали родичі. Я зазираю на кухню та завмираю від здивування. За двома зіставленими кухонними столиками сидять сусіди та сусідки у хатньому одязі та катцях, а серед них. Два знайомих жіночих обличчя Мира та її мама. Гоміну щухає, всі учасники кухонно-комунального застілля звертають на мене свої погляди. Німа сцена продовжується майже хвилину. Тишу порушує Мира, підвівшись з табуретки. Ми вирішили повернутися, пояснює вона. «Там гаряче та дуже багато євреїв, подумки підказує їй, – «Арабію», – додає вона. Розділ 167. Київ, грудень 2004 року, понеділок. По спадистому вкритому снігом схилу на санчатах катаються діти – Багато-багато дітей У мене також під ногами репить сніг Я вийшов з дому годину тому Відпустив водія Віктора Андрійовича Пославшись на нежить та недугу Пообіцяв викликати його відразу, як мені полегшає І ось уже незабаром 11 ранку А ліпше мені не стає Насправді в мене нічого не болить Просто вранці я зазирнув до нашої спальні, щоб побажати Світлані хорошого дня. Та побачив їх у двох в ліжку – її та Жанну. Вони спали, обійнявшись. Я вже підходив до під'їзду. Міркував – йти додому чи ще зачекати. А раптом Жанна все ще там. І як я повинен поводитися? Від цих запитань з'явився головний біль, про який я авансом розповів водієві. А поки що я спостерігав за дітьми на санчатах і намагався їх порахувати. На перший погляд їх було більше трьох десятків. Це добре, міркував я, що у елітних багатоповерхівках царського села розводяться елітні діти. Я придивився до санчат. Санчати в них теж були елітні з гармом. Поруч молода жінка у короткій лисячій шубі вигулювала двох такс. Мій погляд якось мимовільно перейшов на собачок, потім на обличчя власниці. Приємне і привітне. «Скажіть, а ви тут мешкаєте?» запитав я в неї. «Так, ось там», відповіла пані з собачками, показуючи рукою на сусідній будинок. «А можна вам поставити дурне запитання?» Вона подивилася на мене напружено, але погодилася. «Якби одного разу ви прийшли додому та застали свого чоловіка у ліжку з іншим чоловіком, що б ви зробили?» «Ви знайомі з моїм чоловіком?» – у голосі жінки пролунав переляк. «Ні, що ви? Я тут майже нікого не знаю». Заторохтів я, сам злякавшись та проклинаючи дурний язик, що переганяв думки. Це в моїх друзів така дурновата історія. Вона уважно дивилася мені в обличчя, ніби читаючи його по складах. Ви обманюєте твердо сказала вона. Ви знаєте мого чоловіка та ну вас гбісу прошепотів я. Розвернувся та попрямував геть трепучим снігом. Ішов та відчував спиною її погляд. Таторочив собі підніс фразу з майстра та Маргарити, яка колись припала мені до вподоби. «Ніколи не розмовляйте з незнайомими». Розділ 168. Київ, 3 січня 2016 року. «Жахлива річ». Політика повільно заманює, затягує ніжно нагору, під купол, у центр прожекторного кола. І залишає тебе там під куполом зовсім самого, або майже самого. До того ж на канаті, і мільйони цікавих поглядів знизу слідкують за тобою, розіб'ється чи вистоїть. За довгим столом в адміністрації сидить 12 чоловік. Я 13 -й. Генерал Філін, голова МВС, щось записує на аркуші паперу, прикриваючи лівою рукою написане від прем'єр-міністра екології, який сидить навпроти. Генерал Світло повільно обводить поглядом усіх присутніх, роздивляється їх, ніби у оптичний приціл. Я теж проходжуся поглядом по сонних, нічим не видатних обличчях. Деякі з них здаються мені зовсім незнайомими. Я підкликаю поглядом Коля Львовича, який сидить праворуч від мене. Він нахиляється. За світловим другим, з орлиним носом, хто це? шепочу я. Міністр транспорту. Щось я не бачив його раніше. Його призначили, коли ви хворіли А перед Філенем зліва Новий міністр оборони Яцків Яцків? А він звідки узявся? За квоти ліберальної партії Виходить, армія в нас ліберальна Час розпочинати, шепоче Львович не відреагувавши на мій сарказм Я киваю світлово Сьогодні він проводить нараду Так, починає він несподіваним басом Почнемо Нагадую, сьогодні ми радимося не від імені партій За квотами яких ви тут зібралися А від імені батьківщини, не забувайте Прем'єр-міністр вовтузиться на стільці його, ймовірно, щось непокоїть Чи то геморой, чи то думки Ситуація критична Певні сили хочуть нестабільності в країні Та готові знехтувати інтересами народу і держави Заради власних користолюбних інтересів Чому ви на мене так дивитеся? Обурено вигукує прем'єр-міністр Впершись ображеним поглядом у Світлова Ага, міркую я Пішли сигнали точного часу. Я буду на всіх дивитися по черзі. Спокійно продовжує Світлов. Ви тут такий не один. Який такий? Без балагана. Закликаю я до порядку. Продовжуйте. Світлов, обмінявшись зі мною поглядами, Продовжує. Сьогодні до дев'ятої години ранку нам потрібно виробити єдину політику уряду в ситуації, що склалася. У міру надходження розвіданих я буду вас інформувати. Поки ми тут засідаємо, ворог продовжує активно працювати. Та не лише в нього є свої люди серед нас, але й навпаки. Я бачу, що Світлов знову дивиться на прем'єр-міністра. У того вже тремтять пальці». Звичайно, майже хлопчисько, що й 45-ти немає Жодної витримки та холоднокровності За останніми даними, продовжує Світло Ворог зараз проводить зустріч з офіцерами Київського військового округу Я перепрошую, трясе головою прем'єр Ми цивілізовані люди, давайте використовувати слово Права опозиція, а не ворог Адже йдеться про політичну боротьбу. «Сміливо», – думаю я, – і повертаю свій погляд на Світлова. Що він натомість скаже? «У якому розумінні права?» – запитує Світлов. «Зачекайте», – Коля Львович швидко піднімається над столом. «Давайте остаточно з'ясуємо одне. У нас всіх одна мета чи кілька?» Хочемо ми відновити Україні стабільність чи ні? І як ми будемо це з'ясовувати? Підвів сиву голову міністр сільського господарства Власенко. Підносити до скроні пістолет і запитувати? Це ж він в усьому винний. Міністр тикнув на мене пальцем. Тут мені стало не по собі. Я обернувся до Львовича, але він дивився у напрямку міністра АПК. «Це ж він не підписував потрібні закони», – продовжував Сивоголовий. «Це він відмінив пільги з НДС для сільського господарства. Він запровадив податки на експорт зерна». «Що ти несеш, мудило?» – увірвався мій терпець, і я підвівся. «Які податки? Які закони?» «Я підписував те, що було схвалено Кабміном. Я вас взагалі сьогодні сюди накликав. Я наказав зібрати нараду силовиків». Мій погляд вперся у блідого Львовича. «Ти кого сюди покликав? Цього тракториста?» Я тицьнув пальцем у міністра АПК. «Чи спеціаліста з екології?» Перевів казівний палець на прем'єра. «Якого хера вони тут сидять?» «Але ж ситуація серйозна!» – затинаючись, виправдовувався Львович. «Святлов, доповісти усім про те, що тобі відомо», – наказав я генералу. Генерал підвівся, витяг із внутрішньої кишені піджака, складене у четверо аркуш, розгорнув. «Це лише за останні два тижні», – попередив він, схвально подивившись на мене. Прем'єр-міністр отримав від Казимира 2 мільйони євро на свій рахунок у банку Андор-Кредит. Крім того, на рахунок доньки в банку 500 тисяч доларів. Учора у півдні в нього відбулася зустріч з помічником Казимира Боренковим, на якій вироблялася його лінія поведінки на час кризових засідань уряду. Вони вже прорахували сценарій кризи та дій уряду. Далі. Міністра ПК. Власенко важко підвівся, жестом закликаючи надати йому слово. Світлов замовк. Я не збираюся брати участь в цьому цирку, заговорив Власенко, тримаючись рукою за серце. Веселіться без мене. Та зачекайте ви, на обличчя Світлова, з'явилася саркастична посмішка. От вам варто було б залишитись. Ви з бюджету поцупили вісім мільйонів, та у Казимира взяли три. Та костюм ваш теж подарунок Казимира до шістдесятиріччя. Хіба ні? Коротше, перервав я Світлова. Нехай зрадники державних інтересів самі встануть та вийдуть. У нас брак часу для зачитування усіх цих фактів. Вам час іти у відставку, тонким голоском пронявкав прем'єр-міністр. «Не тобі варнякати!» – відповів я, відчуваючи, як мої думки та психічний стан входять у особливий взаємний резонанс, гармонійно шикуються у особливому порядку на стежці війни, яку не я розпочав. «Геть звідси!» Прем'єр-міністр розгублено підвівся, запитливо озирнувся на Львовича, потім на двері. «Іди, йди!» – поквапив його Світлов. Потрохи наради набирали динамічності. Власенко та міністр Колох пішли. Слідом за ними відправився також міністр транспорту та міністр охорони здоров'я. Кінець кінцем залишилися самі лише силовики. «Диван знайшли?» – запитав я першим ділом у генерала Філіна. Той заперечливо хитнув головою – і почав повільно підводитися зі стільця. «Сидіти», – наказав йому я. «Зараз диван не головне». У залі для нарад була незатишна атмосфера, ніби зрадники, які пішли, заразили повітря. Ми перейшли до мого президентського кабінету. Відкрили пляшечку віскі. «Потрібно працювати на випередження», Твердо промовив Львович «Потрібно!» – погодився Світлов Філін мовчав Поруч із ним мовчав генерал Яцків Який у маленькій компанії викликав більше довіри, ніж коли сидів серед членів Кабміну «Чого вони хочуть?» – поставив я риторичне запитання та ковтнув «Белентайнс! Яка їхня головна мета?» Захоплення влади, відповів Світлов Заміна діючого президента на Казимира Яким чином вони зможуть це зробити? Продовжував я вибудовувати логічний ряд Влаштувати в країні хаос Довести, що уряд не в змозі контролювати ситуацію Почати вимагати відставки президента Та оголосити про тимчасовий уряд Та позачергові вибори як з кулемета строчив Коля Львович. «Дійсно», – кивнув я. «Хто переможе на позачергових виборах?» Після цього запитання виникла тривожна тиша. Я обвів усіх поглядом. Їхні очі потьмяніли. Пальці злякано стиснулися у кулаки, сховалися. «Так», – зітхнув я, – тоді ви вірите у нашу здатність грати на випередження? Я зробив ще один ковток. І тут у мене закололо у серці. В очах потемнішало. Світ ссунувся та поплив. Попливло кудись у бік і перелякане обличчя Коля Львовича. Президентові погано, почув я його голос, що залишився десь на горі. А я падав у колодязь і мені вже було однаково – є там внизу вода чи немає? Розділ 169. Київ, 20 травня 1992 року. Ніч. За вікном розлилося місячне сяйво. Виявляється, сьогодні повний місяць. І місто збадьорене місяцем. У відкриту квартирку постійно влітають якісь голоси, шуми, грюкання парадних дверей. Ми з мамою сидимо на кухні та міркуємо. Вірніше, вона міркує, а я ліниво роздумую, іноді вголос. Правда, мої роздуми мама швидко перериває. На що вони сподіваються? запитує вона, трішки нахиляючи голову та дивлячись мені у вічі. Адже я з ними розмовляв лише десять хвилин, залишив їх там та сказав, що прийду вранці. Ну от, це перша помилка. Вони ж там не прописані. Ти виказав слабкість. До чого тут слабкість, не погоджуюся я. Вони ж раніше там мешкали. Що мені залишалося? Запропонувати їм переночувати у коридорі? Вони про смерть старого нічого не знали. Гадали, що до нього повертаються. Їм немає тепер де жити. Так, погоджується мама, нема де. Але ж вони самі вирішили виїхати з Союзу. Та немає вже більше ніякого Радянського Союзу. Вірно, замислено погоджується вона, обсмикує на грудях хатній фіолетовий байковий халат. Вона сидить під відкритою кватиркою, і я бачу, як протяг ворушить її скуйовджене пофарбоване хною волосся. Потрібно буде їй сказати, що хною вже зараз ніхто не фарбується. Але я знаю, що у шухляді її шафи в спальні лежить ще за два десятки пакетиків цієї вічної, яка ніколи не псується іранської хни. Ось що, Зрозуміло, що вона хоче поставити крапку на нашій сьогоднішній нічній розмові. Ми завтра разом підемо та будемо з ними розмовляти. Я їм не дозволю виганяти мого сина на вулицю. Йди спати. Запах квартири раптом видається мені чужим. Можливо, через те, що за час відсутності мій власний запах вивітрився з цих стін. Змінилася формула повітря, яким я давно не дихав. Цим повітрям дихає моя мати, і, звичайно, я не повинен сюди повертатися. Вона ж так і сказала, я не дозволю їм виганяти мого сина на вулицю. Виходить, або кімната у комуналці, або вулиця.